Добър ден на Линди Хоп, танцьорите Асия Владимирова, Линди Хоп, Пловдив. Здравейте! Здравейте! Ина Явор Кунчев, Линди Хоп, България, базирам в София, нали така? Да. София подкрепя Пловди в това Линди Хоп начинание. А, те участват в Пловди в 2019 с проекта Love Swing Dance Festival, който всъщност ние видяхме още в така, подготовката и предоткриващата година на Пловди в 2019. А, какво всъщност слушаме в момента? Това, Той е свързано с Плодив. Да, това, което а, слушаме в момента е един специален аранжимент, направен специално за а, клипа Ай Чарлстън Плодив. Един клип, който а, изключително силно позитивни а, емоции създава във всеки, който го гледа, а, обграден един красив град, който е ограден от един танцуващи хора, които могат да танцуват на всяка в Толзо. Сега започнах с а, тази закачка от гайдата или гадулката до свинга. А, ние свързваме свинг културата с Америка 20-те, 30-те години на миналия век. А, как си обяснявате това, че свинг, музиката и, и танца, и линди-хоп, и рока, били от това време, а, се пренесоха от наистина една Съвсем различна културна среда в България и как се вписват с духа на Пловдив. Имате ли обяснение? Асия? Yeah. Да Ве чуем Асия. Да. И... да, последните 10 години свинкултурата се възражда така на международно ниво. Не само в България, и от там дойде и при нас. А... И ние, понеже сме много така навътре в нещата естествено сме си обяснения. Откъде? Откъде да. така стана. Това е нещо много зареждащо. Самата музика, танците, самата култура, начина на обличане. Да, това е, това е и стил на живот. И а, като че ли имате кодове, по които се разпознавате. А, еди, кой си е Суингар, да кажем? Има ли такова нещо? Ами... Да, можем да се разпознаваме, но това, което за мен е още по-интересно, ние виждаме отражението на тази култура не само в хора, които танцуват. Тя е доста широко разпространение този начин на обличане а, създава едно силно позитивно усещане във всички, които а, те видят, посрещате по различен начин. Ти самия се чувстваш по-различно, когато си облечен по-цветно, по-шарено, по- стилно в посока свинг и винтич култура. Всъщност има и много Много елементи на, на театралните жанрове в този танц и в този начин на живота. Също така интересно ми. Аз и вие как стигнахте до свинга? С какво се занимавате? Откъде? къде? Помните ли първия път, когато почвате да се учите на Линди Хоп, да кажем? Да, много добре си го спомням. Аз даже... Благодаря за въпроса, защото точно това исках да кажа, че общо взето хората по отношение на тази култура се делят на, на два вида, според мен. Такива, които като попаднат на такова място и се влюбват от пръв поглед и това променя целия им живот и такива, които просто не е това тяхнато. И така моя първи път беше доста години минаха според мен нещо от рода на 8. А, попаднах на една парти в София. Видях а, хора, които се забавляват по съвсем различен начин от това, как аз а, съм свикнала нали, да, да го правя. Да кажем хеви-метел се... партита или пънк-рок. Дори, дори, няма, дори няма, поп, да. Или поп, или поп-фолк. Не, ами, не е директният път към суинга, Никога нали? не съм се забавлявала аз, така че да. Но като цяло е много различно. Много е различно усещането да видиш а, така искрено забавляващи се хора, които танцуват тяло нож. Mm -hmm. И аз прибрах се, не спах. Сутринта станах и намерих, нали, къде може да се танцува. И една година по-късно, всъщност, пък се запознах с Явор. И от тогава наистина това ми е основна част от живота. че съм адвокат Адвокат, към към адвокат. Към, да. адвокат да. А, Явор, а, много малко време ни остава. Да. В, вашия професионален път от каква професия? Еми, аз съм мал, много шарен а, от а, актьор, през програмист, през маркетолог и сега се занимавам само с свинг с, с свинг и с, с танци и последно, може ли човек да танцува без да се потиска, че не е добър, защото там има супер много сложни, бързи стъпки? О, свинг-танците са за абсолютно всички. А, тези сложни стъпки, може би, са по-скоро за професионалистите и тези, които гледат. Тоест да не се потискаме, не. а Love Swing Dance фестивала да очакваме през октомври в Пловдив 2019. Благодаря ви, че бяхте с нас.